Deci vreau să intrăm în următorul subiect frumos. Ne aflăm într-o duminică a bucuriei sau a păresimii, a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Numai că întâmplarea face că evenimentele se precipită. Unu, astăzi sărbătorim pe cel mai mare sfânt vâlcean al dumneavoastră, Grigorie capolitul. Deci acest sfânt... Era la casa unui turc care nu avea nicio treabă cu ortodoxia. Turcul ținea în casă cu mare grijă și avea respect față de el pentru că îl iubea foarte mult pe sfânt, că îi mergea foarte bine. Vedea turcul că toate negoțurile lui sunt strong, adică totul mergea strun. Barbu Craiovescu, banul Craiovei, era pedepsit în turnul de la Edicule la Stambul și închis pentru decapitare. Pentru că cine nu respecta ordinul în altei porți era ucis. El cad din genunchi într-o seară în rugăciune și zice, Doamne, ce aș putea eu să fac ca Tu să mă poți ierta pe mine de toate greșelile mele? Ca orice om am greșit, am nevoie de ajutorul Tău. Și deodată se vede răpit într-o vedenie, tot în lanțuri, într-un de biserică, mă, viață luminoasă, cu geamuri, cu policandri pline de călugări și acolo în mijloc moaștele Sfântului Grigore de Capolitul, care el nu, nici nu știa cine este, și a spus așa, vii și cumpere aceste sfinte moaște, negociezi până cele opții, le duci în țara ta și faci o biserică pentru ele. Și când s-a trezit din somn, află cu sultanul, i-a dat drept de răscumpărare. Se răscumpără cu bani, pleacă pe acolo, prin uh, un era el prin Decapoli, sau un era întâmplarea aia, și caută moaștile sfântului și printr-un semn dumnezesc, află casa negustorului turc care avea moaștile. Și îi spune așa... Vreau să cumpăr aceste moaște, să le duc în țara mea. Nu le pot da pentru că mie acestea mi-aduc spor. Și atunci turcul a, cum a zis așa, ți le dau într-o singură condiție. Punem pe talger, la cântar, racla cu sfinte moaște și pui aur de asta parte cât costă sfintele moaște în aur. A pus un săculteț de aur și greu. Mai iau o mână greu, mai iau o mână greu, mai iau o mână greu. Când au rămas o mână de galbeni, că Sfântul Grigore avea nevoiești din biserică, s-au echilibrat balanțele și o zis turc în turcește. bre, mare nebunia! uite, gheaur la gheaur tragi. <rani> Și-l-a dat că așa au fost tocmeala. A venit cu el la Dunăre, unii l-a întâmpinat metropolitul țării românești și-a spus așa, nu voi hotărâi eu unde merg aceste moaște și le voi lăsa unde vor vrea ele. Și ce au făcut? Au pus moașteri într-un car cu doi cai năstrușniști, tineri, neînvățați și unde a merge carul acolo să stea Sfintele Moaște. Și a mers carul, a ajuns la Vâlcea, iar la Vâlcea se gândea că o să fie Tismana, Horezu, Turnu, au crezut că o să fie Cozia, nu! Sau au dus și s-au oprit am poartă acolo unde e astăzi bistrița Olteană. Era o biserică de vreo câteva sute de ani părăsită, abandonată. A restaurat tot, a făcut totul frumos și a făcut locul Sfântului Grigorie de Capolitu, care este astăzi Ocrotitorul Olteniei, Ocrotitorul Vâlcii, O altă întâmplare frumoasă din timpurile noastre. El era foarte milostiv, Sfântul Grigori a fost un om foarte milostiv. Și ce face Sfântul Grigori odată? Dumneavoastră știți când e un ram, E Harababur, vin oameni la privegherii, vin oameni la slujbă, la spovedit, la împărtășit, cu daruri. Unii vin și de viderii, unii vin și de ascultarea slujbei, fiecare cu treaba lui. Și la un moment dat, maicilor, cum lucrau de zor în bucătărie. Asta se întâmpla între 50 și 80. Aici s-a întâmplat, în anii 1980-1950. Asta trebuie să știți, sunt Sfântul Grigori, el trăiește secolul 8-9 când e iconoclasmul chiar se răzvrătește împotriva iubitorilor de icoane. Când a fost, fost Marl Iconoclas, de la Leon Armeanul până la Leonisaurus sau de la. Constantin Cropronimul până la Leonisaurul, o șase iconoclaști, împărați aceștia care el uh, bat jocoresc icoanele. Și ce face? Intră în bucătărie un sărac, zverit, năcăjit, cu haine, pe el și zice, vreau și eu o bucată de pâine. Ieși afară sărăntocule, unde te trezești aici? Aici e ai hram. Ce, aici nu faci ce vrei tu, aici totul e cu mine comentarii. acum să ieși afară imediat că pun mâna pe mătură și a zis bine iertați, îmi mă duc afară ieși, nu mai comenta cine tocau pătrunjel pentru ciorbi pentru sarmale, pentru zarzavaturi ce făceau ele acolo, ce trebuie când faci mâncărurile de ram sărăntocu din bucătărie se duce țintă la ușa bisericii deschide ușa bisericii, intră în biserică Închide ușa, șo mai vede și se duce în bucătărie. Bă, dar să rântoacul ce cioeșe din bucătărie, e intrat în biserică. Vă de ce nu închideți biserica? Dacă fură ceva. Maica paraclisereasă când nu anunță și că nu, că ușa e încuiată. Se duce la, se duce la ușa bisericii de de manieră ușa nu se deschide. Bagă cheia, sucește, deschide cheia, se uită tot și când se duce în raclă, ce vede? Pe papuci, sfântul era gel verde de la bucătărie. Și okay. atunci și-au dat seama că cel care le a cerut milostenie era Sfântul Grigorie. Deci, noi nu ne putem juca de sfinți, asta să aveți în minte. Deci primul și primul lucru cu care ne mântuim cel mai ușor este milostenia, și al doilea și al doilea lucru cu care ne mântuim foarte, foarte ușor este rugăciunea. Dar în special fapta bună. Dai o bucată de pâine, te ai mântuit. Dai un par de apă, te ai mântuit. Spui o vorbă bună, te ai mântuit. Ajut un năcăjit, te ai mântuit. Miliești un copil, te ai mântuit. Miluiești un bătrân, te ai mântuit. În un năcăjit, te ai miluit. Deci locul în rai se urcă pe la tronul lui Dumnezeu. Milostenia trece pe la locul lui Dumnezeu, asta să aveți în minte dumneavoastră, astăzi, de sărbătoarea Sfântului Grigorie de Capolitu, ocrotitorul Olteniei Celei Mari. Da, Pentru că da, Oltenia e. începe de la Mehedințul Banatului da. și se termină aici la Hotar cu țara românească, către... Da, exact. Nu, în partea de asta da, la altă e hotar, cu Ialomita, cu Calafatul, cu Calărașul, nu știu ce Da, pe da, pe da, pe da pe până la Ol da. Da, deci asta să aveți în minte și dacă ați venit la noi pe vremea asta, înseamnă că ați adus ploaia și zăpada și de acum o să vină da, să vine... Să ne bucurăm că este umezeală, că crești grâul de la anul, deci pâinea deja se bucură și stă acolo în pământ cu minte, la anul așteaptă să fie rumenită când o bate soarele și cresc și ierburile pentru animale și copacii pentru fructe șogoarele au apă și dacă au apă avem ce mânca, învățați-vă. Învățați-vă să vă adaptați din nou cu viața la țară, de Iuliu Zanfirescu, <fie> pentru că o să fugim de la oraș pentru ceea ce urmează, nu în sensul că orașul nu bun. Trebuie să ai salari de la 2-3.000 de euro în sus ca să poți sta la oraș. Dar la țară, dacă cod codăcești o găină și ai luat un ou sau ai pus un strat de sau ai luat o gană de apă din fântână, trăiești și reziști. Și pe criză, și fără criză. Acum vă las că începe Sfânta Liturghie. Amin și Doamne ajută!